الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل, وكل دلالة في النار بلزيكي عد حديثة كيك بيليش بوهاري صنصا إيه وكوين كايش صلى الله عليه وسلم صلو كما رأيت موني وصلي قلنعي ته ونأكو كاوش i polazeći od toga da je slijedanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem drugi šart e, kabulat al-amal primanja djela dobrog prvi je znači da bude ihlas da se čini radi, radi Allaha svtona taala a drugi je šart da bude usklađeno sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem ova tema odnosno bitno stoga da da način klanjanja našeg namaza, namaz koji klanjamo e, svaki dan e, pet puta, da je svakako poželjno i najispravnije i najbolje i najdosljednije da bude što više uslađeno sa vjerodosvenim adisima. Pa u tom kontekstu mi smo prši put govorili, e, spomenuli smo zadnji put. E, go, e, govorili smo o načinu, po, e, načinu klanjanja po četiri mezeba, priznata četiri mezeba nefijski, malikijski, šafijski i ambelijski, a sad mi je namjera da spominem, ako uspijem u toku ovog, e, jednog predavanja, da spominem način klanjanja po poznatim e, savremenim učenjacima čija se mišljenja, stavovi, e, pogotovo po, po pitanju namaza, slijede i prate. E, pa sam ja svakako naslovio na, na da će govorit, znači, o načinu klanjanja, onako kako ga je pojasnio Uh, prvi od učenjaka koji je i napisao knjigu u tom kontekstu, Kefijetu se latne bisanke matera, uh, Nači klanjanje poslanika l -l -l kao da ga vidiš, znači povjeri doslim hadisima, znači počeo od šeha Albanija, nasolj od dina Albanija. Uh, nakon toga, mislio sam da spominem tim redosedom da idemo po, po, star, po, star, po starosti učenjaka i, uh, i smrti njihovoj Bim Baza, znači njegov, pošto su svi oni pisali, znači, e, i to manje knjižice, skraćene verzije, e, kako, e, kako je najispravniji način klanjanja e, namaza, povira dusnost unete poslanika, sallallahu alim selem, e, znači, e, nakon Čeha Albanija, šejh Bim Baza, pa onda šejh Ibn Fejmin, i četiri da završimo sa ovim savremenim, savremenim šejhom Ablazizom Tarifijem, koji je doskora bio zatvor, sad izašao sad u sljede kućnom pritvoru. Molim Vah Žanšanu da, da, da, da mu dozvoli da i dalje nastavi sa, sa svojim, e, svojim davinskim aktivnostima za prenašenje znanja šarijetskog, jer i on također napisao jednu divnu prekrasnu knjigu, a, a svakako je mu hadis, a, a, po pitanju načina klanjanja a, povjeru doslimi hadisma a, a, poslanika sallallahu alaihi wa sallam poenta od znači čeris pa dobro ako su svi oni pisali veliki učenjaci al ovaj što se spominje svi oni redom po neka što su oni određenim stvarima razilaze razilaze se razu za razilaženje u tome u ocjeni ocjeni određenih hadisa znači ako je neko od njih prihvatio neki određeni hadis i radi po njemu u tom a ovaj drugi ga ocjenio slabije i ne radi po njemu znači u, u tim detaljima su se razišli i to je ta razlika uglavnom ovaj nećemo našati da ponovimo Uh, da ponavimo uh, od svih njih način način planjanja poslanika sallallahu alajhi wasallam. Počevamo pa kriteriju za lovu pomoć znači od Šeha Albanija rahmetullahi alejhi. Uh, ima znači njegova knjiga koja je napisana u detalje gdje je za sve što je spomeno navodi argumente dokaza sa nošnog rivajata hadisa. Uh, a onda je zatraženo od njih da napiše da napiše skraćenu verziju molekularni terhijs scratch na verziju planjanja poslanika Salavaho ali in sam pa i to uradio pa i opet ta scratch verzija je opet uh, ogromno jer tu ne spominje argumente spomni dokaze ali ona sama poseb da se ispita uh, traži vremena pa ćemo krenuti tako uz lavo pomoć znači znači planja namaza po sheihu nazrudinu babanio je sljedeći on je na samom početku uh, govorio o okretanje prema kibli preskočimo znači ti nas interesuje ono od početnog tekvira pa nadalje znači on je spomenu okretanje prema kibli da je to ruk namaza iako je ispravnije većina učnjaka smatra okretanje o, o o okretanje prema kibli da je to šartna maza a ne da je da je ruk namaza što je razlika između şarta i rukna pa onda nakon toga govori o okijamu koji jeste ruk maza pa je spomenu detalja dosta tu po pitanju toga jel a, a, Oko toga, jel, kada je obaveza da, znači izuzetke toga kada, kada klanjač može da ne stoji u namazu, pa klanjan u prevoznim sredstvima na brodu, avionu, spajanje kombinacija stajanja i sjedenja i tako dalje namazu u obuči i sve to bacio pa nama na, na mimbaru radi pokazivanja drugima ili na kako se klanja ako, ako čovjek ima i tako dalje sve dizvačo beskoči je to ni, ne ulazi u sržte ime o kojem mi še razgovorimo. nakon toga je govorio također jer oni uh, Šehad potom izdvojio, odnosno ostale učenjake, i čak na, osnovu, na u odnosu na četiri meseca se izdvojio po pitanju toga da je smatrao perdu sutru, perda koji se spravlja ispred klanjača, on je smatrao da je, da je ona vađiv, da su nastavio s jednoj osobi klanjala kao imam ili kao pojedinac, da je vađiv da da klanja prema perdi, prema uh, ili naravskom se to sutra. Uh, pa je uh, govorio o toj temi, da je to vađib, što znači, što moj Ralske kažemo da je vađib, znači ako osoba e, klanja i ne stavi ispred sebe ili nest, e, ne klanja prema zidu koji udalje od njega prilike, je neka 3 e, lakta, ili ovaj, ako ne klanja prema zidu ili, ili stavi neku pirdu u neki 20-30 cm, znači ta osoba je griješna po njemu, u tome Ralske između onih drugog stava koje kažu da je mu stehap. Ee, uh, glavno znači spomenuti neke odriječne mesale, visina perde, zabro da kanjanja prema kaburovima, ee ovo je za ospećavanje uh, klanjača da da ospećavanje klanjača da da prolazi ispred njega prolazi i izbjegnu njega i mjesek je pada na seždu i tako dalje. Znači govorio sve to kao uvod u govor o uh, načinu kanjanja namaza. I onda bi uh, govorio o nijetu, mada je ismeo da niet uh, spada u niet spada u šarte. Uh, po nekim slučajevima učitelj znači nije spada u šarte valjao se namaza a ne u ruknove namazot neki interpretiraj niti da je to rukni namaz. U, uh, u svakom slučaju znači namaz mi govorimo odet namaz ovaj uh, naravno ovde govorimo uh, oblajanje namaza kad se ispune ostali šartov namaza. A to je znači ta to oblajanje prema kibli čisto mjesto i dijelo gdje se klanjaju, namasko vrijeme i tako dalje, zavisno u kojih se namaz klanjaju farzovi ili na file i tako dalje, znači sve ti svar ulazimo u sršteme. A to je da on kaže, znači što govori o tekbiru, kaže nakon što klanjač uđe, znači ovdje počinje opis klanjanja namazu, nakon što klanjač uđe u namaze riječima Allahu Ekber, znači ulazi u namaz sa izgovaranjem Allahu Ekber. A kaže izgovaranje Allahog kartona i citahu tekbir, kaže to je ruk namaza, e, kaže da to se vraća na, na hadis, on ispominu hadis zbog njegovej bitnosti. Miftahu salati e, tahare, ključ namaze je čistoća, e, kaže e, tahliluhu tekbiru, tahrimuhu tesnim, ulazak u njeg je, ulazi se u njeg sa tekbirom, a izlazi se namaz sa selamom, predavanje selama spomenuo taj hadis, od nas mnom u početku. Zatim kaže dalje, znači, ko klanja za imamom, uči tekbir nakon imama, nikako prije njega, znači da bi se brojio da klanje u džematu, mora izgovoriti, početni tekbir, tekbir mora izgovoriti poslije imama, ako klanja za imamom. Onda dalje pojašljamo što treba da radi klanjač, kaže, pod nas od dizanje ruku i, i način dizanja ruku. kaže Klanjač diži ruke, sa prije ili poslije tekbira, u svetih slučaja isto znači. Može sa izgovaranjem tekbira, prije izgovaranja tekbira ili nakon izgovaranja tekbira, početnog tekbira. Sve to kad došlo je došlo u gradoslom sunetu. Isluži prste kad je prilikom dizavanja ruku i digne šake naspram ramena ili kaže ponekad kaže, naspram, naspram a, a, krajeva ušiju, odnosno resica ovih ušiju. Jedno i drugo je došlo u gradosloma disu. Naravno, ovo sve govorim bez argumenata. Jer je sve je zasnovano na na hadisima on ocjenjuje vjerodostojne. Naravno, oni koji došto Buhari muslim jasno da su da su vjerodostojni. A imamo znači neke rivajete i unutar muslima Buharije oko kojih ima govora vjerodostojnosti, a imamo ovi hadis koji nisu u dva sariha, naši pa se često učinjanci različu oko njihoj i vjerodostojnosti. Dalje znači nakon što uđe sa, sa tekbirom i, i, i podizanjem ruku u visini ramena do ušiju, kaže sljedeće klanjaš treba da stavi desnu ruku na lijevo nakon tekbira kaže to suneta svih poslanika sallallahu kaže i ono što je na poslanik sallallahu alejhi ve sellem s i kaže nije dozvoljeno spuštanje spuštene ruke držati u tijelo. naravno govori o malikima po malikile po malikile je se klanjanje spuštenih ruku po većinu dženjakom likijsko mezheba inaako ima različiti mezheba Uh, Pazite, ode Albani često mnogi stvari naglašao da su vađib, vađib, a vaćina tih stvari koji on smatra da je vađib, u četiri mezeba je to sunet. Tako da se on po ovoj izdvojio stvari, stvarima, za mnogi stvari da kaže da su vađib, čak ruknovi, za neki stvari koji su unu, mezebi smatrao da je to sunet. Kaže, stavi desnu šaku na poleđinu lijevi, na zglob ili na podlakticu. Po, po, po Uglavnom ono što došlo u radosniji adisma, znači da se stavi, Da se stavi preko šake ovako, znači da dođe, da dođe ovaj dlan preko ovog zgloba, ovako, ili da se obuhvati druga verzija. I odavde sav ovaj dio do ovdje do lakta, sve na koji način. Ili da se obuhvati, ili da se stavi preko jedno i drugo. Došlo dva verodosna hadisa različita, kako je prešeno od poslanika sa lalahu alenicera. E, kaže dalje, kaže ponekad desnom obuhvati lijevo, govori tu drugu verziju, da obuhvati rukom, da ohvati ovako kada držaju namazu. E, gdje se stavljaju ruke? Kaže, ruke se stavljaju isključivo na prsa i to važi i za muškarce i za žene. Tu je bio njegov stav, vjerocijenio, vjerodostojnijim, tri rivajeta, različita, e, ra, e, različita rivajeta koji su došli po pitanju vjezanja ruku na prsima. Iako svi tim rivajet ima, ima slabosti, on na osnovu ta tri, tri rivajeta. Uh, uzeo uh, taj propis da se, uh, da se ta tri hadisa mogu digniti na stepen privatljivog hadisa po kojem se radi o cijenju vjerovodosno. Dok vičem, drugi, drugi učenjac smatrije da je to sve slabo. Znači, mjesto stavljanje ruku kaže on isključivo na prsa. Prošli pust smo govorili, ako se osjećate, o tome po četiri mezeba gdje se stavljaju ruke. Vidjeli smo da sve četiri mezeba su na tome da se nema nijedan mezeb da se stavlja na prsa. Znači šafijski mezab kaže ispod prsa ispod prsa, hanefijski i a, handelijski ispod pupka, a malikijski da se izbruži ruke skroz. Da se uopće ne bižu. Pa ovdje spominje o, skrušen, o, o skrušenosti u namazu, gledanju mjesto sežde. kaže a, stajanju kaže treba da gleda u mjesto sežde. E vidiš on da po pitanju gledanja u nebo se sežnje nema ni jednog vjerodostojnog hadisa, al ovo što našo znači se znači on prihata taj hadis koj došao da, da se radi po njemu da, da se gleda mjesto sežđi. Euh sljedeći kad nije dozvoljeno da se diže i pogled ka nebu, to je tačno došlo do vjerodostojnog hadisa Buharija poslima. Euh naravno pa se ovda njem sad cil da svaku stvar spominje da ja podupirim car argumentima dokazima, ali znači, će sve što on spomenu ima argumente za to. Tako da ću tu preskakať. Sljedeći posle toga Uh, početnu dovu, spominje po, početnu dovu, a tu se mislije ono što kod nas, što se naziva Subhaneke. Kaže, zatim klanjač uh, odpočinje učenje sa jednom od ova koje je sprem i potvrđene od Allahog posljednika Salaam. Kaže, one su mnogobrojne, kaže, a najpoznatija su Subhaneke, Allahom, Abhantke, Otabara, Kesmatale, Džedduk. Ua ilaha ilaha i Kaže, za njej došla narodba i ne treba je izostavljati. Sljedeći, uh, kaže, uh, uh, klanjač treba da provuči Eauzu, uh, I to spomenuo je, kaže, u sunete je došla nekoliko verzija učenja Eud-e. Znači, prouči Eud-e Bilahim ne Shaitan Rajeem. Uh, nakon toga, uh, kaže, uči u sebi i u noši nošnjima namazima, prouči Bismillahir Rahmanir Rahim. Znači, prouči Eud-e Bilahim ne uh, Shaitan Rajeem. Nakon toga, kaže, uči Fatihu. Uči uh, Zatim onako klanja uči cilu Fatihu, a Bismila je dio nje i učenje Fatihie je rukn. Na znači čom smatra, da je, fatiha, da je pardon, Bismila prvi dio od, od Fatihie i smatra, da je obavezno treba učiti sa Fatihom. Naravno, jer Bismila su uči u sebi a Fatihah, kad imam uči na glas, jer sam, uči na glas, počne sa alhamdulillah rabillalemiyah. Uh, kaže za fatihu, kaže namaz nije ispravan bez njih i vađib za oni koji ne govori arapski jezik da je nauči na arapskom jeziku. A onda koji ne govori, spominje onaj poznati onaj Subhan uh, al i tako da što se učio onaj koji ne može naučiti nauči fatihu. Što je došlo u hadisu, ima slabosti, ali to radi s po njem. Sljedeća je sunet je da su fatiha, uh, ajet po ajet, uh, stajući na kraju svakog ajeta, kao što došlo da je učio tako poslanih sa Lollam E, dalje učenje fatihe za ono koje klanja za imamom, kaže, važi be da klanjač uči za imamom u dnevnim namazima, misli se na pudne i na i u noćnim, ako ne čuje učenje imama, ili imam napravi pauzu između fatihe i suri, toliko da ima vremena da je prouči, iako smatramo da, tu, da, da ta pauza nije potvrđena u sunetu. Znači, on smatra da mu muktedija koje klanja za imamom nije obavezan, Mi da Šijeh Albani ocenju hadis slabim, onaj hadisu kojem je došla od obavati Ibn Sa'amita, da je, je poslanik sasla rekao, jel nemojte učiti za mene osim, osim Fatihom? Jedna ima bez Fatih i ima namaza, smatra da, da je taj hadis slab i naravno iz toga preizelio ovaj njegovost, onajko klanja za imamom, a imam uči na glas. Muqtedija, znači ne treba da uči do, Fatiha imama koji uči naglasje i njemu Fatiha. Dalje sljedeće kaže, sunite poslije Fatiha je klanjač da uči drugu suru, čak i na dženazi ili nešto od ajeta, od ajeta na prva dva rekata. Kaže, ponekad odižu učenje, ponekad skrati zbog okolnosti kao što je putovanje, kašak, bolest ili plać deteta. Učenice razkoje od namaza do namaza. Ovdje, opično su učenjaci kad bi spomenuli kirajet, odnosno sura koja se su uči posle fatihe, tu bi spomenjali koje se sure uče na kojim, na, na kojim namazima. Pa tako i on ovdje spomenuo. Kaže, tako na sabahu, tako kaže na sabahu namazu se uče najduže sure, zatim kaže ide poodne, pa i kindija, pa i jacija i akšan. Po tim žadu se jedno, znači sve duže i duže da bi na akšanu učilo se najkraće sure. Kada tako u većini slučajeva učenje u noćnom namazu je najduži od svih namaza, znači, na, na noćnom namazu, kao došlo kao što je došlo u sunnetu, je se uči najduže sure, kada sunete da učenje bude duže na prvom rekatu od drugog rekata na farzonomazu, naravno. Sunete da to učenje bude da, da učenje na trećem četvrtom rekaatu bude kraći od pola od prva dva rekata. Naravno sve u došlo u redus medisma. Ode on nije spomenuo, već mu to kod drugi ovde ovi shehovi koji govoreli na način klanjanja. spominali su to. Nači kao što su i onda ta četiri mezeba spominali, koje znači, koji se sure, takozvani oni mu fesal, oni sad im kratke koji su učiji na sabahu, koji je, koji je na yaci, koji je na podnik indiju i akşam. učenje Fati na svakom rekatu kaže obaveza da da klanjač uči Fatihu na svakom ovoga da uči Fatihu na svakom rekatu. Sunet je i da ponekad na trećem četvrtvom rekadu prouči nešto više od fatihe. Znači on smatra da ostaje mu ni hadistkoj su kojima je to uprnešeno. Znači na trećem četvrtvom rekadu prouči nešto mi poslije fatihe. Klanjač, kaže, sljedeće, kaže klanjač uči naglas na sabahu. Kada, kada klanjač uči naglas? Znači na sabah namazu, na džumi, na barama, namazu za kiši, namazu za pomračenje. I na prva dva rekata, akšama i jaci je. Usebi uči na podne namazu, kindi namazu. Na, e, I na trećem četvrem rektu e, kod akšama i na zadnja dva kod jaci je. E, ovdje on spominje, znači e, govori e, ovdje, znači kada ovdje izgovorio se, znači ovu spomenu se odnosi na imama. A... Kaže, ako osoba nije imam klanja sama za sebe takođe mu kaže mu stehab da, da ovako da ona oni namazi gde inače imam uči naglas da da i e, osoba koja sama klanja mu ferit da uči naglas tim namazom a otoga ima posebno razilaženje viter i noćni namaz ponekad se uči u sebe kaže a ponekad naglas e, uz glas srednje visine e, onda onda navodi kaže učenje portatilu suniti da klanjač uči Kur'an po tertilu Znači da ga lijepo uči, glas, a ne brzo i užurbano, nego kaže jasno, ističući svaki harf po harf, da uljepšava Kur'an, da bude melodično. Nakon toga znači Nakon kirajeta govori onda o odlasku na ruku, pregivanju na mazu. Kada... Nači kada završi sa učenjem, klanjač napravi e, laganu pauzu toliko da da povrati da. Nači moa mali prijet, napravi kad završi učenje Kur'ana nakon ta'jih. Kada zatim dignije ruke na jedan od načina koji smo kali pojasnili prijet od početka tekbira, a to u visini ramena ili ili krajeva ušiju, e, donese tekbir, a kad donese tekbir eba džib, e, on smatra da su oni tekberato dentikal e, tekbiri U, u prelazima u namazu, da se uvažim, da se izgovaraju. Zatim uh, zati se spusti na ruku, kaže tako da, da, da mu se svi dijelove tijela smire i da svaki dio stane na svojem mjestu. To je rukn. Rukn misli se to medine smirenost u namazu. Uh, kak se obavlja ruku? Kaže, klanjač stavi ruke na koljena, raširi prste kao da ih drži. Znači, raširi prste, uhvati koljena kao da drži šakama, koljena, sve to kaže vađiv. Izduži i ispravi leđa koja mora biti tako prava da kao, kaže, kada bi izlio vodu na njih ona bi se zadržala. Znači da ne bude nagjet ni gole, ni dignut gore. I kaže i to je vađiv. Vidimo često ko njeg mnogi stvari su vađiv, vađiv koji drugi čan su uopće nispomnili da je to vađiv. E, ne naginje glavu, kaže, niti je diže, niti je, niti je, niti je spušta, nego je poravna, da, treba da bude poravnata sa leđima. Udalji laktove od, od, od bokova, e, izgovori na ruku, izgovori svanera bjela avim, tri, tri puta ili više, kaže. E, onda, kaže, odgovori od jednakosti ruknova, kaže, osuneta je da ruknovi budu jednake dužine. O kojem ruknoma govori, kaže, Tako da su, kaže, ruku, znači, boravak na ruku, dizanje sa rukua, sečda, sjedinje između dvije sečde da budu podjednako vremenski da se provodi na njima. Znači, da vrijeme koje se provodi na sviju mi stvarno na ruku, dizanju s rukuva, na seždi, između dvije sežde da budu podjednako vremenski isto vrijeme da se provodi na njima. Nije, kaže, dozvojno kada način da uči Kur'an na ruku i na seždi, to došlo gledo osnovno madistko prosljema. Na, nači ide, govori dalje, kaže, klanjač, zatim ispravi kišmo znači vraćanje sa rukua, ispravi kišmu, vratišće se sa rukua i kaže, to je rukun, to je tačno, i u tom kaže, u, u toku dizanja, kaže, sami je od imen Hamide, a, a, a to je, kaže, važib, diže ruke prilikom ispravlja, a, ispravljanja, znači, prilikom vraćanja sa, sa rukua, a, na način, kaže, koji je pritomno pojasnjen, zatim se digne i smiri se tako da se svaka kost vrati na svojem mjestu, kao što je došlo u hadisu, baš ovim riječima, i kaže to je rukn, znači ta smirenost je rukn. I na ovom stajanju kaže Rabbena wa lekel hamd. Sada ovdje Šajalban nije pojasnio, jer kada se klanja za imamom, muktedija, dali, šta izgovara, šta izgovara mamita, imam tako dalje, u ovom skraćenom verzi nije spominio oko detalja. Nakon, znači, nakon što se je sa rukua i izgovori ovo što znači, sam je Allah od al Hamida, Rabena Valaika al-Hamd, onda klanjač ide na sežda. Panja zatim kaže Allahu Akbar, i kaže to je važim i kaže ponekad digne ruke. Ovdje dolazi šejh Albani s novi. novim. Znamo to, dizanje ruku na četiri mjesta. Početni tekbir, Pri odlaska na ruku, kad se vratimo sa rukua treći put i prilikom ustavanja sa, sa drugog rekata na, na treći rekat poslije prvog tešehuda dižu se ruku. To je sa četiri mjesta poznata gdje je sunet druga. A on ovdje ubaci nešto što drugi uglavnom učenjaci nisu prihvatili zato šehr Alman ocijenio ovih hadise prihvatljivim. Ocijenio je u kojima došlo da je, da je postanik Salolam Sjelne bizo ruke prilikom svakog okretanja, mijenjanja stanja. U prilikom svakog spuštanja i dizanja, dizao je ruke. Pa on kaže, uđe ponekad digne ruke. Kad hoće ići na sežde, digne ruke. Znači, znači vratio se sa ruku, a stao je, pa kaže, hoće da ide na sežde, ponovo digne ruke. Pa ćemo vidjeti poslije. Vraća se sa sežde, vraća se sa sežde kaže digne ruke. Ide ponovo drugi put na sežde, pa digne ruke. i tako. Uh, on kaže, ponekad se to radi. Znači, nije potvrđen sunnet nego se na vrijeme radi, jer on ocijenio te hadise privatnije, dok su drugi učenjaci ove hadise ocijenili da su slabi, zato što je Abdullah ibn Omer, uh, radijala Hanuma, u, uh, u Buhari, muslimu hadis, došao, kad je spominjeno je četvr stanje gdje je poslanik sancer dizao ruke, kaže, i nije dizao prilikom odlaska na seždu i vraćanja sa sežde, nije dizao te ruke. Znači, Abdullah ibn Omer to negirao da je to radio poslanih salavallahu. Što je što znači da je negira se ono što doшло drugim hadisima u kojem ima slabosti. Uglavnom da nastavimo dalje. Kaže on znači kada kada hoće da krene na sećga, kada izgovori Allahu ekber, kaže podigne ponekad digni ruke. Kaže kaže klanja, zatim pada na seždu, prvo na ruke. Kako da i prije koljena. Kaže to je ono što naredio poslanih salavallahu, al inse i što je potvrđeno i njegovim djelom zavranio poslanika sa strane pritome po isveživanje sa devom koja pada na prednje noge to je tačno došlo u Hadisu međutim ako to gledosu tog Hadisa ima Hadis suprotan njemu uh, uh, ba Hadisa oprična kontradiktorna jednom kaže da je poslanik pada jeo padao na koljena a drugo što nemojte nemojte padat na seždu kao što pada deva, prvo kad je patio rukama, pa onda koljenima. Uglavnom, ta dva hadisa su kontradiktorna. Ših Albani je privatio ovaj hadis, u kojem je došlo da se prvo ide rukama, prvo na ruke, pa na koljena, a onaj drugi hadis ocjenio slabijim, i on podupirio to još postupom od Ulajim Nomera koje je došlo Buhari, da je poslanik saslanim, kada bi padao na seždu, prvo bi pao bi rukama, pa onda na koljena, odnosno tako je klanjava u nomer, a on je oponašao poslanika sallallahu alim sallam zatim dalje kaže kada bude na seždi a kaže ona je rukon nasloni se na šake i isproži znači nasloni se spustiti se na šake i isproži spusti prste skupi prste šake priliko prse, šake toga okreni ih u pravcu kibli postavi uporedno sa ramenima znači u širine ramena ponekad i stavi kaže naspram ušiju znači na širinu ušiju i ramena i na širinu ušiju Podigne podlaktice sa zemlji, kažu, to je obazno, to je važiv, i ne polaže, ne spuštaj znači, laktova, ne spušta na zemlju da liči poput znači, na način kako to spas spušta, što je došlo u Adisu zabranjeno. Zatim kada spusti čelo i nos na zemlju, kaže to je rukn također i koljena i nožni prste i postavi usprano, a sve to vađi. Znači ono različno je ovdje. kod njega čelo i noza spusti na zemlju, to je rukna maza, e, iako drugi učenjaci kažu, e, znači, rukne gospodine na seždu ili vađi da se spusti svih sedam djelova kako došlo u hadis, a ne, a ne kako on ode razvojio. E, a kod njega je znači, spuštanje nogu, nožne prste da okrijene prema kindlu i tako da je to kod njeg sve važi. I da sastavi pete. Ovo da sastavi pete tako ovdje nije došlo u vjerozumije hadisma, Šeh Albanije je tu pri, uh, uzov prihvatljivim iz konteksta razumivanja hadisa je uzov da je to osuneta, da to treba tako urati. Dalje kaže uh, kako treba da se ponazna na sežiti, kaže uh, uči na nju spane Rabjel Eala tri ili više puta. Lijepo je, kaže, da, više uči, da što više uči dovu na seždi, jer je je se tada dova prima kao što je došlo pred 8. Hadisu, spomin ga posljednje čelaka vremena, znači da se na seždi uči dovu svojim riječima, naravno, jel? ili neku prenos, prenosenu u, u, u sunetu. Dalje, kaže, nije dozimeno učiti Kur'an na seždi, također, znači, to je došlo pred 8. Hadisu na seždi, na kur, na ruku nije dozimeno učiti Kur'an. Zatim priča o tome kako se sjedne između dvije sežde. Klanjač, kada zatim digne glavu, izgovarajući Allahu Ekber, znači vraća se sa prve sežde, kaže ponekad prilikom ovoga tekbira podigne ruke, opet ono isto. Znači, prilikom vraća se prve sežde, kaže ponekad digne ruke. To je ono čemu se šehi Albani bani izvojio prihvatajući te hadise da se i tu dižu ruke. I vjerojatno ako najedite u situaciju da nekad vidite, neko tako klanja da znate da to znači, klanja po ono kako šehi da bani objasnuje da se klanja, da odsunet, da se, da se klanja namaz. <hum> kaže podmetni i lijevu nogu, znači sjed ovaj ovo goreno sjedeni između desjede, podmetno ispruži lijevu nogu, te sjedne na nju, kaže to je važim, opet do njega ode važim, pedicesima važim, važim. Ispravi desno stopalo, prsne desnu nožno stopalo okreni prema kibli, što je došlo našta znači, takozvani istirash namazuv ofterish dozvoljeno je je podne da stani na nožni prste i, na, i da sjedni na petama ovo znači između dvije sečte. da sjedni znači da, da, da sjedni na pete a da, pete, a da noge budu uspravljene na prstima <coughs> uči kaže na tom sjedenju Allahumma firli warhamni wabshurni wa shaani wa kao što je došlo u hadisu, o vredo, čiji vredostavnost ima zilaženja. Ako hoće, kaže, može proučiti samo rabbi firli, rabbi firli, rabbi firli, ponad nekog puta. Dalje, kaže, druga sežda, nakon toga, kaže, ona ko planja donese tekbir koji je važiv, znači prije, prije, prije na što odi na drugu seždu, kaže, opet, kaže, ponekad digni ruke uz ovaj tekbir. Opet diži ruke tijeliko to pokretanja, znači. Zatim uči drugu seždu, Znači mu učini pardon, drugu seždu i ona je, kaže, rukon na njoj sve radi kao na prvoj. Nakon što se vrati sa, sa druge sežde, treba doradi takozavljeno <tose> dželcete listiraha, sjedenje odmaranja. Kaže, kada kadaš podigni glavu s druge sežde i htjedne ustati na drugi rekar, donese tekbir koji je vađib, ponekad digne ruke, opet, ustavno dizanje ruku ili što bi oni rekli, mahanje ruku, baš mahanje. E, I prije nego, ustane, sjedne na lijevu nogu i ispravi se tako da, da svaka kost vrati na svoje mjesto. To je tata ađelseta istiraha što je došlo u hadisu, u Buhari. Dalje, kaže zatim, klanjač ustane oslanjajući se na ruke e, skupljene u pesnicu, kaže kao da mine si tijesto, znači ovako skupljeno u pesnicu, na njih se osloni, naprijed se osloni i tako se diži, na drugi rekat, znači osnovni se na ruke pa se onda digne na drugi rekat, jer je tu došlo Hadisu. Kaže, radi uči na, na, na drugom rekat kao što radi na prvom, da ne ponanjom, s tim da ne uči početnu dovu, znači svanak ne, ne uči na drugom rekatu, ni na trećim, ni na četvrtom. Dalje, kaže, klanja, klanja drugi rekat je nego prvi, to je već spominjao, kaže, sjedenji na Tešehudu, kada završi drugi rekat, nakon što klanja drugi rekat, Klanjač sjedni na tešehut, znači taj prvi tešehut ako je namaz 3 ili 4 kata i to je važiv, znači taj tešehut je važiv. Sjeda u položaju kome je oslanjena lijevu nogu, kako kak smo već objasnili, u sjedenju na ono tzv. vtiraž između dvije seždre. Na ovom sjedenju kaže nije dozvoljeno sjediti na petama, znači sjed, sjed na pete je samo između dvije seždre dozvoljeno, tako toma Čeha Bani, jer to došlo u Hadisu a kad se sjedina prvo te šehodu ili na zadnjim te šehodu ne sjeda a se na To jest samo između vidiš između dvije šest je dvije sed je došlo da je došlo u hadisu da je da je prenosio poslanik sallallahu alejhi ve Desnu šaku stavi na desnu nadkoljenicu, na but, na stegno, i koljeno, znači malo na koljeno, malo na but, a, a desni lakat kaže stavi na desnu natkoljenicu i ne udaljava ga od nje a lijevu šakru kad je stavi na lijevu nadkoljnicu i koljeno, nije dozirno da sjedi naslonjen na ruku posebno lijevu. Znači da se naslonjen u toku namaza na lijevu ruku. Teo nije dozirno haram. E, dalje e, govori o pomiranju prsta i gledanju njeg. Klanjač ta, e, tada, znači govorimo, ovdje, sjedi na tešehudu i treba da upreučite hijatu. Klanjač tada kada skupi prste desne ruke u pesnicu, pokazujući znači skupi u pet znači ovako kad je pokazujući ponekad kaži prstom ponekad kaži prstom a ponekad napravi od njih alku skažeš znači napravi halku od prstiju ovako napravi kaže sa kaž što u pravcu kibli, pogled usmeri u, u vrh kaže prsta pomjera ga kaže od početka do kraja te shahuda znači shej Albani uzverio dozasan onaj hadis da se uh lokano je harko ga došla da isto da se pomira prst u prilikom znači, na na kada kada se usmeri taj prst kada se digne da dakle, ga treba pomirati. Ne pokazuje i kaže uh, kaže prstom lijevo ruka lijeva ruka bude ispružena. Kada sve ovo radi i na zadnjem uh, na svim tešehudima na ro na zadnjem tešehudu. Uh dalje tekst tešehuda kaže na tešehud te, prvi je vādžib naš znači prvo sjedene. Ako ga klanjaš e, zaboravi treba učiniti se visež što kao što, što bredusem hadis hadizma, to je taj e, učiga kaže u sebi a tekst je onaj poznat etahiyatul vesalatu vareg basan malika i jahenda biura torrakatu eselmalina wala ibadillahi koji se uči e, na prvom sjedenju a onda sheh albani kaže donosi snako novoga na prvom sjedenju donosi salavat na poslanika sallallahu alayhi wa sellem On smatra, vjerovostnim adicu kojom je došlo, da je poslanik sa Lansadom učio i salavate na prvom sjedenju i radi po tome. Zatim, kaže, zabere dovu koja je došla od poslanika sa Lansadom koja mu se najviše sviđa, zatim dovi sa njom na ovom sjedenju. Čak smatra i da se dova uči na prvom sjedenju. Uh, što se sliče 3.4. tata kaže, uh, nakon toga na prvog sjedinja done, uh, zatim ga donese tekbir koji je važiv, a sunet je da ga donese dok sjedi. Znači, kada oče dostane treći, uh, na treći reka, izlovara tekbir dok sjedi, a ne kada se digne, kada se već digao. Uh, kaže, ponekad diže ruke, opet znači ovdje nakon ustavanja opet uh, diže ruke, ponekad. Drugo je znači ono gordo digne ruke, nego on je odmah čijim od ozor na sjedinju digne ruke. Zatim ustane treći rekat koji je rukni četvrti, sve što radi na, na trećem, radi na četvrtom rekatu. E, prije nego ustane, ispravi se sjedići e, na lijevoj e, nozi, tako da svaka kost ko radi na svoje mjesto. Znači e, zatim ustane ostavljajući se na ruke, kao što radi na prvom rekatu, za, e, zatim uči na trećem četvrtom fatihu i to je vađib. Opet pod nje važib a verz bo sve četiri mezeba je sunnet da sluči Fatiha na tečim i četvorkadu. Euh posle toga je proučiti ponekad posle Fatiha a ajet i nekoliko ajeta. E, nakon toga kaže sunnet je da da e, sunnet je da imam uči dovu za muslimane koja zadesi gore ode o kunut kunudovi. Euh misli se kunudova ona u nevolji koja zadesi muslimane. Kaže sunnet je da imam uči dovu za muslimana kada izadesi neka e, nevolja ako je uči kaže nakon što se digne sa rukua a pritom, a uči pardon a uči je nakon što se digne sa rukua a pita me kaže rabana velekelhamd eh nema neke kaže stalne dove te kunu dove koja se uči nego se nego uči dovu prikladnu nedači koja zadesne muslimana znači na ovom mjestu ponju se nauči ona dove koju mi plaćno znamo da se zove kunu dova Na ovoj, kaže, na, na ovoj na ovoj dobi se dižu ruke. Ako je uči kao imam, uči naglas u dobu. Ko klanja za njim, aminu i izgovara amin na dovu. Kada završi se dovom klanjač prouči tegbir i spusti se na seđdu. Ovdje govorimo, znači, ovdje govorimo znači, o tom konutnu, takozvane konutne vazine. Konut dova koja se uči u iznimnim situacijima, kada se pojavi neki problem velaj muslimanima, nešto se desi, musibet, pa ono, pa se, pa se dovi. E, Gledano, da, da ne dobeđenim se na ovo što on spomenuo, znači, preneseno je u sa sabuhari muslima da je poslanik Salonsanem učio taj kunut na oazil, kunut ovu tu, u nedačama, ne mislim ovo kunut ovu kunu na, na vitru namazu, nego ovu u pet farzov namaza. Učio je na svaku od ti pet farzov namaza, i na Sabahu, i na Podne, i na Akindi, i na Akšavnajaci shodno okolnosti, ne misli za uvijek svaki namaz, nego shodnu okolnosti i potrebe. I to znači, i na ovim nevim namazima je učio i tako bi učio naglas tu dobu i digao bi ruke. To je predstavno u hadismu, bohari i muslima. Dalje je sljedeć, kaže kunu na vitru namazu. E, gdje je mjesto da se, gdje, gdje se uči i koji je njim tekst. Kaže, na vitru je propisan kunu doba, uči se ponekad. Znači, ne uči se kunu doba uvijek. Znači, osunete da se ponjemo da se nekad, uči, nekad nauči kunu na mjesto, kaže, prije rukua. Kad se kunudova uči na vitru namaza, prije nešto odiš na ruku. Znači, kad provučiš Fatihu i Suru, onda digniš ruke. Kaže, on, I to on kaže, suprotno od kunudova i zanevođu. Klanjač, kaže, uči, u njoj sljedeće. Allahum e dini fi men hejded wa afid, fi men afid, poznate ona dova do kada ne, ne spominjimo. Dalje, kaže, zatim ide na ruku. Tek onda nakon te ide na ruku i seždu, kao što je povjeljačno prije toga. E, poslije, ovo je naravno bacio kunut, kunut ovo je kunut u nevoljnim situacijama, iz razloga što se to zna desiti, na vidu što, što, što, što je sunet da se uči, a ovo je sunet u poslijim situacijama. I to vi znate, spominjali smo kod meziva, da imamo dva meziva koji smatruje da se na sabah namazu uvijek uči kunut. Nakon toga e, govori o e, sjedenju, znači zadnjim sjedenju, zato je Kadanaš kaže sjetne na zadnji tešehud, e, a oba su vađbe, znači oba svađu vađbe, misli i na prvi tešehud i onaj, e, i onaj zadnji tešehud, radi na njemu, kaže što radi na prvom, samo kaže što na ovom sjedenju sjedne na lijevi bok na zemlju, na zadnicu, a oba stopala stavi na desnu stranu ispred desne podkoljenice. Desno stopalo postavi uspravno, ponekad je dozvoljno poravnati stopalo, prihvati lijevom rukom koljeno i osloni se na njeg. Znači, onu lijevu nogu nju izbaci, ne sjedan na nju, koji podave, nju izbaci ispod podkoljenice desne noge. Obavezno kaže da, su, da se da se utječe od tri stvari. O kaže samalpri obavezava džbeklanjati donica lavat nakon nakon se spučite hiyatu. Dači uči se na sa lavat nakon nakon se Allah, ali jedan. Zatim se kaže obavezno da se uči traži utočište od četiri stvari kao što je došlo prije do suma diskuhari musamak Allahumma inni a'udubike min azab jahannam wa min azab al qabr wa min anfitat mahiya wal mamat wa fit al masihi dajjal znači te četiri stvari od kojih se utješavamo alah dželalu džalanu da ne navodimo prijevod uh, a kaže uh, za klanjač moli Allaha za sebe učišta hočo donoga što je došlo u Kur'anu sunnetu uh, a kaže za to ono mnogo dova u tom kontekstu uglavnom znači uh, nakon učenja ovog ove četiri stvari koje se utječe alah dželalu džalanu Znači, onda je prostor za dobu. Prije predavanja Selama dovi mustehabe da osoba dovi šta hoće jel, od dunjalka i od ahireta. E, predavanje Selama je bio tako kad na kraj klanjač predava selama stranu i tako i to tako da mu se vidi bjelina desnog obraza. To je rukonač, kada predavam desnu stranu da ovi koji klanije do njega vidi bijelinu desnog obraza, ako mu je bil obraz naravno. Uh, zatim, kaže, na lijevu stranu, tako da mu se vidi bijelina lijevog obraza, uh, pa makar se radilo i od dženazi, kaže, priliku predavanja uh, selama na dženazi. Uh, I uh, samo pojašnjava da imamo, kaže, imamo četiri načina predavanja selama. Prvi način da kaže, assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa uh, To je na desnu stranu a kaže a na lijevo kaže assalamu alaykum wa rahmetullah bez ovoga berakatu. On je ocjenio na dodatak berakatu prihvatljivo. Međutim ispravno je i vidimo kod drugih kod drugi učenjaka da oni to berakatu smatraju da je to šad, da je to dodatak koji je slab nije prenesen od od pouzdanih ravija i da ni vjerodostojan da se uči. Ali oni to u svojim hadisima i to kaže to je prva verzija. Druga verzija kaže uh, da se kaže eselamu aleykum rahmetullah i na desnu i na lijevu stranu. Treća je verzija eselamu aleykum na desnu stranu a na lijevu eselamu aleykum. I četvrta preda selam s licem uh, usmjerenim uh, naprijed uz malo zakretanje u desno. Samo jedan selam predat na takav način. Znači to su te četiri verzije uh, ne, po, uh, po, kako se predaje selam po Ših Albani. I znači ovo je uh, način Način klanjanja namaza po šehu Albaniju. E sad, e, najbolje je bilo sad ovdje, ako, ako mi mogli ostalo, da ne ponavljamo, znači ovo što se tiče šeha Albanija, način namaza od ostalih šehova. E, najbolje je znači da, da ne ponavlja ono što je on već spomenuo, nego da pokušamo samo e, izdvojiti ono u čemu se ostali šehovi radsko šeh šeha Albanija. Pa krenut znači, nači klanjanja e, kako je to pojasnio, šejh Bimbaz. Ima to kod nas prevedeno na našem jeziku e, i za šejha Albanija, i za šejha Bimbaza, i e, za šejha Albanija, uvijednosti Mina e, e, e, nisam našao, e, šejha glaza tarifa, to sam ja prevoj ima kod mene. Uglavnom, znači, sada govorimo o tome kako se klanja namaz po šejhu Bimbazu. E, da, preskođimo onaj uvodni dio uzimanja abdesta, okretanje prema kebli, nijed i tako dalje, šartovi prije namaza, Po njemu, znači, narodno, kaže, ulazi se u namaz, izgovaranje tekbira, izgovaranje Allahu ekber i gleda se, kaže, u pravcu, gleda se, kad stoji u namazu, na kijamu, u, u pravcu seždi, podižu se ruke, kaže, u visinu, u visinu ramena ili visinu krajeva ušiju i kaže, stavljaju se ruke na prsa. Ših Al-Bani također, znači, smatrao, kao što mi se i mi, da da se ruke stavljaju na prsa. I to da na način, na, kako što je pojasnio i ših Albani, znači kako se stavljaju ruke jedna preko drugima. Zatim mi kažemo Stehab da prouči dovu istiftah, a to je ona što mi zovem Subhaneka, znači uvodna na dova, početna dova na početku rekata. Uh, s tim da imamo Buhari i muslimu vredostaje adis Mutefaka alaih u kojem je došao Allahuma ba'id beyni wa beyni hata ekema ba'id tebe nemeši kudu magrebi. Ona duša doba uh, kaže, je bi mazano da je bolje nju učiti. Kaže, nema smetnje da se je uči na poznata subhanaka Allahuma wa do kraja. Uh, nakon toga kaže uči se i Bismila, što se slaže uh, potpuno sa šeha Albanijem. Nakon toga uči se Fatiha jer kaže nema namaza koji ne pruči Fatihu. Uh, izgovara se Amin. Šehi Halubani vidjeli smo da nije spominjao izgovaranje Amin, nije taj dio izdvojio, niga ga spominjao uh, u svom tom skračenoj verziji. Kaže, je, Bimbaz, znači, izgovara se nakon fatihe, fatihe, izgovara se Amin na glas u namazima koji se uče na glas, a u sebi u namazima u kojima se uči u sebi. Nakon toga se uči, kaže, što je olakšano od Korana. Uh, I spomenu to u Bimbaz, znači, za razskoče je uh, je uopšteno spomenuo Šejh Albani kaže bin Baz kaže uči se kaže, na na kaže na povodne uh, na ikindi i na yaci namazu min kaže au satil mufassal mufassal morekle znači oni sure koje imaju u sebi kraće ajte, a to je o sure kaf ili hudurat ima razilaženje o sure kaf do kraja Kur'ana gdje su kratki ajet kad e a to su a su oni koji su uči od sure uh, nebe uh, do su, do do ovaj do sure uh, lejl. To su, osar srednje, znači srednje sure, srednje sure sa kraćim ajetima. A duže su ovi, od kaf do do do, do sure nebe. Načemu početka zadnjih džuza. Kaže, na, na, na sabah na namazu uči, kaže, tival mu fesal, tival to su ove dugi mu fesal, dugi sure sa kratkim majetima, a to je znači suri k'av do, do početka suri, do zadnjih džuza, do suri nebe, a kaže, na akšamu suči tisaruha, tisar to znači kratki suri, znači od suri v duha do kraja, do kraja Kur'ana a kaže uh, u, nek, u nekim u uh, nekim situacijama kaže nema smjetnim da se uči duge ili srednje sure, čeka kaže naš namaz kao što je presno od poslanika sallallahu nakon toga, slično znači što spomenu Šejh Albani, donosi znači, uh, donosi tekbir, podiže ruke Na, na, na opisani način i odlazi, odlazi na ruku, izgovara, kaže, izgovara tri puta sponera bilazim ili više, kaže, tri ili više puta, e, i kaže, ima i drugi dova koji su preštenog gradosredni, kaže, zatim e, podiže glavu, vraća se sa ruku, a, a, podižeće ruke, kaže, to je već treće, na trećem mjestu gdje se podiži ruke, zdovara Samjala Holumina Amide, a kaže Memun koji klanja za njim, ili Montferit koji klanja sam za sebe, kaže, kaže, kaže Rabena Leke El Hamdi, ili Rabena Leke El Hamdi, svejedno. Nakon toga kaže, ovdje je o pravi razlog, kaže, ako je onaj koji klanja za imamom, Uh, on kaže, kaže samo Rabbena Waleke Alhamd, ne treba izgovarat ono sami Allah Hulimina Hamid, znači imam izgovarat sami Allah Hulimina Hamid, a uh, onaj koji je za imama izgovarat samo Rabbena Waleke Alhamd. Uh, uh, ovdje novina ta koja imam koja se izdvaja, uh, šeht ba, Bin Bazi Utheimin, a to je, kaže, nakon da se ovo se vratio sa Rukua, izgovorio znači, je svejedno, ili imam, je jedan izgovorio sami Allah Hulimina Hamid, drugi je Rabbena Waleke kaže yustahabu njeda akulna minhum jede ih ala sadrika. Mustahab stavi ruke da vežu na prsa. To ono poznato razilažen, spominjala smo tu meselu, nakon, vraćanja, nakon što se vraća u kuva, ispravi se da se ponovo vežu ruke na prsa. E, kaže Mustahab da se svežu ruke na prsa kao što je potvrđeno u hadisu, on dva, dva hadisa e, od e, Wajla ibn Hudžra. I kaže se bin Sada, iz kojih zaključuje on to što zaključuje. E, znači to isto će spomenuti Šehek Husemi. E, zatim kaže, e, čini, i naravno ovdje spomenuti da se na ruku, na ruku, kad se vrati s ruku, da imaju tu prednice dove koji su učini. Ima dosta do ove Kaže, zatim izgovara tekbir i ide na seždu, kaže, tako što stavlja prvo koljena, pa onda ruke. Uh, to isto kaže Sheikh Uthaymeen, o sad spomenuo porezanje Sheikh Uthaymeen, znači da ne mora nema potrebe da pomenuje posebno Sheikh Uthaymeena. E uh, znači Sheikh Uthaymeen bimba se razlikuje od Sheikh Albanija, u to što kaže prvo se ide koljenima, pa onda rukama. Kaže Osim kaže ako je osoba ako je teško zbog bolesti ili starosti i tako dalje pa prvo onda se spusti na ruke pa, pa, a, a kaže znači kod nje je sunnet prvo znači na, na koljena pa onda na ruke. A u slučaju bolesti i te teškog stanja tjelesnog prvo ide na na, na, na ruke pa na koljena. A onda je objašnjavano na isti način da se znači, kak se padne na seždu, da se spusti čelo i nos da se da se spusti na ruke sin da spomni jel da, da se ruke budu širine ramena i da prouči Svanera Bjelala uh, tri ili više puta. Znači isto kod i šejha Albanija. Svim da smo rekli da šejha Albanija tu na mnogim mjestima govorio samo da je vađiv, bovo vađiv, ono do ostali čenjaci ne smatrije sve te stvari vađivima. Uh, čak ne smatrije da je vađiv izgovaranje ili izgovaranje tek bira itd. što je, govorili smo o toj temi. <kuh> po Albanija, po šejha Bimbazu, znači da, dalje on spominje ovdje kada je osoba na Seždi, da je mu stehab da je mustehb da da navrš što izgovori s vanarabilala da kaže dovi što više zato što došlo je mnogo hadisa koji je bio to tema kaže po pot hadisa amarku fa'azmu fihi rukka bi strate rukua kaže veliča svog gospodara um se sudjud feşteidu fi duai faqamin an isajab lko obilježga musa soseju kaže se se tiče sežde, potrudi se da mnogo dovite na sećdži jer je tu da vam se usliša dova ili kaže na drugi hadis vjerodost a qulo ma yakunul 'abdu min rabbihi wa je rob uh, robi najbliži svom gospodaru kada je na sećdži sa eksir doa i kaže mnogo učite dovu na tom je sad izbilježi muslim u svom sahihu oba hadisa jedna, i prvi drugi znači uh, kaže bim baz ovo je sve jedno znači, ovo dovljeni i na farzu i na fili da se mnogo dovija Uh, zatim kaže, uh, vraćanje sa, sa uh, prvi seždek, poput Šej Albani što je spominjio, a to je da se s da se rekli Šej Albani se izdvoji u tome, ono često dizanje ruku, kaže, ponekad se dignu ruke, dok uh, Šej uh, Bim Baas i u temi ne smatraju da je to od suneta. Uh, kaže, uh, dalje između dvije seždeka dode, kada sjedne na poznatelj način, sjedne na lijevu nogu, Nju, nju, nju, nju položi i sjedni na nju, na lijevu nogu, a, a desnu nogu uspravi tako da što se prsti okrenu pravcu kibli, kaže tu uči Rabbek Fili, Rabbek Firli, Rabbek firli, firli, i ono istu u dovu spomni koju spomniše Albani. Zatim kaže učini drugu seždu, izgovori tekbir i ode na učini drugu seždu, slično što spomniše Albani. Nakon toga kaže izgo, Podigne, kaže, svoju glavu izgovarajući Allahu Ekber i vrati se i učini dželce iz tirahe, isto što je spominjio ono šeha Albani. Znači, prije nego što se digne na drugi rekat, sjedne, sjedne, smiri se lagano, kratko, i onda se tek digne na, na drugi, na sljedeći rekat, na drugi rekat. To je tako zvana dželce iz tirahe, kao što je došlo u redosnom hadisu. Nakon toga, kaže, podiže se na drugi rekat, kaže mu'temidan ala rukbeti hip oslanjice kaže na koljena a ne na ruke. Shelbani smatra da se ide na ruke. I to da na ruke da se znači napravi šake pesnice i da se na njoj ostani, jer tako da što hadisu i Shelbani ceni te hadise privatno, dok Shebbi Baz ne smatra, velosim te hadise nego smatra da se digne na koljena i sa kolje i na se osoba diže. Ose kaže ako nije Ako nije u stanju da se digne zbog bolesti, teškoće i tijela i tako dalje, onda može da se osloni na ruke. A osnova je da se diže, on se diže i sa koljena. Naravno ovo vidimo, znači ovo vidimo da se on razlikuje od Šeha Albani, dok je Šej Ibn Uzejmin se složio sa Šejhom Alban po pitanju oslanjanja na ruke prilikom dizanja s sedišta Kaže nije dozvoljeno na ovom mjestu spomni bi nije dozvoljeno da onaj ko tanja za imamom u da prestiže ima ama da pri njega čini radnje e, Takođe kaže Mekruje me kaže da da istovremeno radi sa imamom radji koji rad za njim a kaže e, osuneta je osuneta je da prvo imam urad bilo koju radnju pa da ga pojdete ja slijedi zbog adisa inema juel elmamuli utamma bihi fala takhtalifu alayhi kao kaže imam je postavljen da bi se slijedio i nemojte se razlikovati od njega fa ida akber kada izgovori allahu ekber i vi izgovrite allahu ekber znači prvo on izgovori allahu ekber pa onda mu pije allahu ekber jeroida rakkja farto kada on odi na ruku i viučinta ruku znači prvo ima mora nešto po da idem mi za nje tako bi trebalo znači kako došoš bošmo hadisu i to naglašava šeih še, Pimbaz zatim na, naglašava kaže ako je znači već već spomni dva rekata znači od plaňas drugi rekat kao i prvi kaže ako je namaz koji se glanja dva rekata tu teba i to mu je znači za, zadnja sežda, prva i zadnja pardon, prva, prvi i zadnji te şehud kaže onda sjeda na, na, na, tom, na tom tešehudu, od dva rekade, vezmo da je fars sabah namaza, sjeda mufterišen, a to je ono da sjede na lijevu nogu, a uspravi desnu nogu, sa prstima okreni u pracu tibli, i kaže, onda kaže, stavi svoje uh, svoje ruke kaže, na, na koljena i na stegna na nadkoljenice, uh, tako kaže, što, uh, što kaže, uvati sve prste, e uh, uh, uh, kaže u šakus uh, sakupi a ispruži kaže ispluzi kaže prst i kada sa njim kaže juširu biha ila tauhid sa njim ukazuje na tevhid na kaže, kažu, kaže kod spominjanje Allahovog imena i kaže kod dove kaže a ako bi sakupio kaže a ako bi druga je znači, ta verzija ako bi sakupio i kaže stavio u halku uh, srednji prst i uh, i prst Kažeš ovaj, kaže, preti ispružiju, kaže i to je ispravno, ta, ta druga verzija, jedna i druga je znači, ispravna, jedna i druga je potvrđena u hdi a a lijevu stavlja ispruženu, kaže, na, na lijevu lev, ruku, na lijevu novu. I kaže zatim sjedi, kaže, ako, je, ako je to namaz od dva rekata, i prouči etehijatu, kao što došlo u hadisu, etehijatu, la vasela, odvetaj, bati, tako dalje, to smo i spominjali. Nakon toga uči, kaže, donosi salavat, na poslednik se znam, onaj salavat Ibrahimi, tako zvani, Allahumma salli ala Muhammedu ala Ali Muhammed, kema salli ala Ibrahima, ala Ibrahima, inne kehamidu medžid, wa barika ala Muhammedu, i tako dalje, do kraja. A kaže, nakon toga, o, znači, govorim ovdje, kao da uči zadnji tešef. Osvoj ode se spomnje to se uči i nakon na, na trećih četvrtkata, ako je tro rekati namaz i četvorekat namaz, kao zadnji teşahud. Nakon kaže učenja selavata, <laughs> kaže yestei du billahi minarba. Traži utočište od četiri stvari koje smo pomeli što spominje Šejh Albani. Allahu ibnahu udu bikemi na dab, jehennemu mezabla qablun da fi de mahya ummat fi si fi de jahan. One četiri stvari koje a nakon toga kaže yeta hayr ma yashaminet. Ja minat da du'a dunja wal akhirah ka je dovišta oče od dunjaluski i irijski duva kao što je došlo kao i radoosim hadise on dohajmene suda tum e, li ta khair min ad du'a a'jabu ilayhi fejedu, kaže, zatim neke od do koji kojima najdraža i neka dovi Allah u Đelešanu, ili kako to što u drugim hadisima, kaže, a onda predaje selam na, na desnu i na liju stranu izdovara, će selam aleykum o rahmetullah i na jednu i drugu stranu izdovara, tako. A kaže, ako je, je rekati namaz, četvorekatni, kaže, ustani, poput, kaže, akšama ili, ili jaci, ili povodne i kindije namaza, kaže, ustani, ustani, kaže, nakon, drugo, nakon sjedinja prvog, Uh, osnovni se, kaže, na koljena, ne na ruke, na koljena, uh, kaže, ustane i podigne ruke, podigne ruke o to ruke. ono četvrto mjesto gdje se dižu ruke, uh, kaže, onda uči samo fatihu, uči, kaže, samo fatihu, a neka kaže, ako pručuje nešto suri, kaže, nema smetnje, kao što je spominio i ših Albani. Uh, ako bi, kaže, uh, ako bi ostavio, kaže, salavat na poslanika, salavat, kaže, nema smetnje, nema smjetin da se ostavi, kaže, salavat na poslanika, sallam, jer, kaže, on je mustehab, govorimo ovdje, na, uh, on kaže, na prvom tešehudu, na prvom tešehudu, kaže, uh, nema, uh, mustehab je da provuči salavat, ako bi se ostavio, kaže, nema smjetin, da je svakako mustehab. Uh, zatim, kaže, uh, kaže, odlazi, klanja treći, reka, ako je, tri, ako je mag, ako akšam, ili ako je jacija, kaže, ili, ili kindja, ili popodne kaže klanja pet šat rekat učiti samo fatihu. Nakon toga kaže na, na nakon toga kaže sjedni nakon što planja sve četiri rekata sjedni i uči zadnje šehhud kao što smo pisali ovde na drugom teşehudu. S tim da nakon zadnjeg rekadu, na zadnjem sjedenju na trećem ili četvrtom rekatu na zadnjem sjedenju kaže dzulus je muteverrik Što znači Botevorik? Znači ono što smo pisali kako je spominje šeha Albanija, znači da sjedne na, na, na zadnicu, a da izbaci nogu, lijevu nogu izbaci pod desnu nogu. Uh, imamo tu dvije verze kako da izbacim uh, to spominje šeha Ibn no, Sejmin, da izbaci ispod cjevanice, jedna verzija, tu, lije, tu lijevu nogu koju podbaci. Ispod Sjevance ima da je digne iznad Sjevance, a onda onu nogu, desne nogu koju ispravi, može da je opruži na desnu stranu, a može da je uspravi prste okrenu prema Kibne. Jedno, i drugo, i treće je sve spominuto u vjerodosljima disma i to spominje Šej Ibnu Uthej Min. Uglavnom to je, znači, to je ovoj također opis koji spominje Šej Arbin Baza. I sve oni su znači, spomenuli te načine uh, u kojima se, od, u, u, u stvarima, najbitnije kojima se razlikuje šejh Albani od Bibaza ibn Usaimina. Uh, da, da, da ponavljam ponovo. Nama je ostalo ovdje sad još da spomenimo način uh, od, od četvrtog učenjaka, a to je, uh, odlazi iz za tarifja, zato što on uh, napisao znač, jako finnu i korisnu knjižicu, a to je način klanjanja uh, poslanika, salallahu alaihi wa sallam, uh, sa njegovim ičti hadom ocjenjeni hadisa s tim da je on narodno, on se Raški od Šeha Albanija je bio dosta stroži u ocjeni određenih hadisa odnosno vraćao se na ono kako to ocjenjivao te hadise e, stari muhadisi dok Šehi Albani imaju tu karakteristiku znači kada nađe neki hadis da ga podbije više lanaca on ga niže stepen prihvatio iako prijetodni učenjaci muhadisi sve te hadise ocjenili slabim i nisu uzimali kao prihvatljivi. U svak slučaj nekih zvarma šeha albani potrefi, nekima ne potrefi, to je stvari čtiha Adamu Hadisa. Nama je vrijeme isteklo, ovaj, samo da vam pomeni, znači, ovaj način klanjanja koji spominje Abdulazid Tarifi, ono kako ono pisao, Allah zna najbolje, znači najbliže, najispravnije onom što je došlo u vredostavnim Hadisima. I zato vas da to išitate, ima to prevedeno, napisano, da išitate, da vidite, znači najbliže, najispranije po pitanju i, i čak spominje na nekim mesima gdje ima jedna i druga verzija zbog razilaženja učenjaka po pitanju da li se prvo pada koljenima kad na seždu ili rukama, da li se vežu ruke na prsima ili ispod prsa i tako itd. Sve te verzije on spominje zbog razilaženja učenjaka kod tih hadisa. Uh, uglavnom, Allah zna najbolje znači, to način koji on spominje po pitanju klanjanja na, uh, uh, namaza. Znači, Allah zna najbolje, najbliže na osnovu ocijene hadisa onom načinu uh, kako je prena srednog poslanika, sallallahu alayhi wa svelem, i različuju se u nekim stvarima, i od šeha, puno od šeha Albanija, a u nekim stvarima od šeha Limbazi ibn Usaimina. S tim da imamo i drugi učenjaka koji su jako lijepo opisali, mimo blaze tarifja, a to je Abdurrahman Saadi, poznatom se od skučanja od stvari Šejh od od Ibnusejnina koji živi u Kasimu takođe njegov napis u knjizi njegov, njegov opis namaza poslanika sam same knjige Minhajim Pasidin, u kojen u, koje, u koje je fino opisao znači njegov način i opis i zabiranje Mirosova inverzija sličan je u kako opisao dozi tarifi, i takođe je ovde i i knjiga ima pred enak od nas a to je razumijevanje dokada, mislim tako da se zove e, Feku Dalil, od Ajda Karnija knjiga i u njoj način e, klanjanja opis e, namaza poslanika se znao jako, jako fino i približno, slično način male soralske između onog što je naveo Blazin Starifi i Ajd Karnij i Abdurrahman Sadi. Tako da su to što su one naveli, Allah zna najbolje nekako najbliže. S tim, da, znači, evo, ovdje je pojentan, svatite jednu stvar, da ima neke te detalje u klanjanju, Jedna stvar se vraća na tome kako su učenjaci ocjenjivali hadise, kako su ocjenjivali hadis privatne privatije. Rekao smo te, rekao smo te neke momente oko po pitanju na koljena na ruk, mada stoje, možemo reći, možda nebitni dijelovi, a to sve sunnet. Da se su spušta prvo ruke ili koljena, da li se vežu ruke nakon, nakon rukua, kako se mrda prstom i tako dalje. Da znači ti neki detalji koji su danoncu u u u, način, u u segmentu suneta suneta, a ne vađiba, ovaj, tu su te neke razlika. One ostale stvari su, u većini stvari koje smo ovdje spomenuli, znači, slo, složni su učenjaci, s tim da se Šeh Albani izdvoji ovdje, da mnogi stvari u iznačnih stepen vađiba, vađiba, vađiba i tako dalje. I to, od prilike, ovaj, meni je bio cilj s ovim, znači, da se formira neka slika kod nas, kako bi čovjek trebao da klanja i da zna tu neku širinu gdje ima širine shodno razilučenjačaka oko privatnosti lovacivanja određenih hadisa. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la